To tady máme. Péro jako hrom. Je. Yeah. Jedna, dva. Jedna, dva. A Péro jako hrom. No, až vítáme a teď se uh -huh. Ahoj. No, Jirka bych chtěl slabý vod. Milí posluchači. <laughs> to prdele. Tiga. Tiga, tady se nahrává. A nyní. Banánná slovnost slova. Banán. Jakýho slova? Banán. Jakýho slova? Banán. Řekněte banán. Řekni banán. <laughs> banán. <laughs> Péro jako hrom. Kupte si banán z Ekvádoru. Banán s hadem v prdeli. A ty seš? Péru jako hrom. Dobrý den, já bych chtěl objednat pizzu na rozvoz. <laughs> Péru jako hrom. Mm. Dialogy mezi análem a zákoulím. To je nářez. Péro jako hrom. Bobry den. <laughs> Péro jako hrom. Já jsem úplně vlhkej. Péro jako hrom, aha. Kule hráli na Varhany a pítel táncoval. tancoval. Indiátský jméno, péro jako hrom. <laughs> Nevolí ten kapel. Aha. je od Bobří řeky, péro jako hrom. Martin právě zavřel okno. Děkuji Martine. Já dodržuji Bobříka holením. Protože mám. A je nekdo se Musíme si na rovinu říct, že tady, o co běží je Péro jako hrom. A já ti budu strkat všichni do zadku. Vážně. Máš... Jmenuji se Rikitán. Rikitán, Péro jako hrom. <tip> No ta hmm. Azie, kusy, jak tam jsou ty kurvy. Jo, thajská no. Thajská předělankyně Rikita a péro jako hrom. Má. My jsme šikovní. Tak jo, ještě jednou. Ticho! Tichobot. bot. Ticho v soudní síni. Ticho stojí. <laughs> Já nejsem takový socen, jak se zdá. Prostě jako zvracel si někdy, když jsi měl erekci? Já teda ne? Já nevím, jestli je to nějaká vomitární disfunkce? Bacil bacil na cymbál, chytil bacila před si hrál, slívo ve civicu cacála, decikruci vycintal, hej! Ty fale, já se rozpína. Zavřete oči a nechte se unášet libými hlásky a inteligentními skeči nementně inteligentního uskupení. <těk> <těk> Já jsem řekl dementně. Já jsem řekl dementně. <laughs> jsem lehounký, lekním, plující na zrcadle světa. <laughs> Pero, jako hrom. Mm. Ty nebo Ty vole, teď jsi on, anebo ty? Já ne, ne. ne. Tak jo. Moc se všem omlouváme. Pika jako pika